tegi rebaseonu herneid maha. Jänkuonu istus kõrval ja laskis laulu. Oi, oi, oi, oi, hullu! Iga päev saab nalja. Herne kaun nime hea, mulle ikka maitseb ta. No ja, nagu herned valmis said ja rebaseonu läks kaunu tooma, oli keegi need juba ära korjanud. Kes mu kui Jänkuonu? vammises rebaseonu ja pani ajamulgule silmuse üles. Kui jänkuonu teisel hommikul aeda hiilis, langestas silmusesse ja vinnatti maa ja taeva vahele. Seal ta siis ripu üleval ja peab nõu, mis teha. Korraga kuuleb ta, et keegi tuleb. See oli mee jahilt tagasi tuleb karuonu. Janku Onu hüüääb. Kuidas elatka, Karu Onu? Karu vahib ringi ja ei näe kedagi. Vahib ja vahib. Ning näeb ole siis, et Janku Onu nööri otsas ripu. Tere, tere, Janku Onu. Kuidas kävarat käivad? Ei ole viga, vastab Janku. Mis on seal üleval tööd! Küsib Karu Onu. Teinin raha, Karu Onu. Noh, et rebasõnu palkas mind Herne peenraid valvama. Kas sa ei taha ka raha teenida? Õnneks ei, Janku Onu? Mul suur pere ja puudus majas. Oi, sinust saaks küll tore Herne hirmutis, õhutab Janku Onu ja õpetab, kuidas vinna alla painutada. Varsti ripuki karu Onu peenardega. Jänkuonu jooksis aga rebaseonu juurde. Rebaseonu, rebaseonu, keegi on su herneis, karjub ta täiest kõrist. Rebaseonu haaras matra ja jooksis peenardele. Jänkuonu silm näolti järele. Aha, nüüd sa oled mul käes, rõõmustab rebaseonu. Karu onu tegi suu lahti, et seletama hakata, kuidas kõik oli ja et ta raha teenib kuid sai valuse hoobi. Jänkuonu aga pistis jooksu ja puges sohu nii sügavale, et ainult elult silmad välja jäid. Ja juba tuligi karu teda otsima. Kuidas elad, konnadägi? Pärib ta jänkuonul. Ega jänkuonu siit mööda ei läinud. Jooksis just praegu, jah, vastab jänkuonu. Karuonu jooksis edasi. Jänku on läks aga vilistades koju, nagu poleks midagi juhtunud.